Однак Мері після четвертої зміни страв Уже не могла проковтнути ані шматочка І тихенько розпустила шнурівку корсета При цьому продовжуючи уважно слухати вітальні промови й тости Час від часу перед гостями розігравали видовищні пантоміми Виступали акробати й актори, співали менестрелі Усе було красиво, церемонно, елегантно та, на думку мері, французькому двору бракувало тієї жвавості і розмаїтості, що їх додавала англійському дворові кипуча енергія її брата Генріха. Усі мамоволі підлаштовувалися під неквапний ритм життя старого короля. І тільки веселощі і запал молодого Франциска робили цей банкет хоч трохи жвавішим. Він єдиний зумів розважити придворних, вдихнути в церемонію свіжі ідеї. І все-таки, коли перейшло за полудень, і гості, стомившись від щедрої трапези, почали вставати за столу, а Франциск хотів розпочати танці, Людовик зненацьке зупинив його. Король сказав, що зараз саме час перепочити, тобто трохи поспати. На жаль, Мері ще не знала, що з волю короля французький двір щодня поринав у пообідній сон і більшості придворних доводилося миритися з цим обов'язком, розходячись по своїх кімнатах. Мері, котра не звикла до таких порядків, навіть зажурилася, але, як завжди, її втішив Франциск. «Мадам, якщо забажаєте, то через годину я надішлю за вами. Ми плануємо влаштувати одну забаву в віддаленому крилі палацу. Приходьте, це вас розважить». Мері була заінтригована і вільний час приділила перевдяганню. Скинувши своє важке весільне вбрання, вона замінила його більш легкою сукнею з рожевого атласу, багато розшитою перлинами і діамантовими завитками, з пишною нижньою спідницею зі сріблистого дамаска. Примітка. Дамаск – шовкова тканина з об'ємними блискучими узорами – Таким Дамаском були підбиті й широкі, звисаючі рукаври. Декольте було менш відвертим, ніж раніше. Мері пояснили, що при французькому дворі не носять таких відкритих суконь, а плечі навіть належить прикривати тонкою сорочкою, зібраною рюшами біля шиї. Так, французька мода відрізнялася більшою строгістю, ніж мода в Англії. До того ж, Мері, як заміжній дамі, заборонено було розпускати волосся і його уклали низьким тугим вузлом, а коли на потилицю їй надягли внизану перлинами шапочку, то позаду накинули обов'язкове для заміжніх жінок покривало. І Мерія тільки з заздрістю подивилася на Анну Болейн, чия волосся кольору воронового крила вільно розсипалося по спині. Щоправда, тепер і Анна, і інші англійські фрейліни, королеви, змушені були стояти осторонь, бо мері цього дня прислуговували тільки перші дами королівства. Клодія Французька підносила сорочку, Маргарита Алансонська і поважна баронесса Дюмон надягали спідниці, а гордовита Луїза Савойська затягувала лів, Причому не змовчала і відзначила, що королева така худенька, така витончена, їй важко буде народити. «Чого тобі б дуже хотілося?» – подумала Мері, піднімаючи руки, щоб молоденька графиня Поатіє заколола над ліктями її широкі верхні рукави. «Які чарівні камеї, мадам!» – мимоволі вигукнула дівчина. Меріна на якусь мить забула, що вона королева» і зобов'язана пильнувати свою поведінку. Ці камеї колись давно, ще в хоглі, їх подарував їй Чарльз Брендон. Тоді вона мріяла стати його дружиною, ще могла сподіватися на його кохання. А тепер? Вона відвернулася і одразу помітила, що спалахнула сварка. Леді Гілфорд сперечалася з Луїзою Савойською. «Королеві потрібно трохи побути серед своїх, відпочити». Уважна Гілфорд встигла помітити, що коїться з її дівчинкою і зрозуміла, що тій треба дати хоч би кілька хвилин, щоб побути осторонь від цікавих очей і зібратися з духом. Але мій син уже надіслав людину по неї. Навіщо ж змушувати його чекати? Ваш син не така знатна персона, щоб трохи не почекати королеву Франції, відрізала Гілфорд. Сильніше образити Луїзу було неможливо. Вона побіліла так, що здавалося знепритомніє. Маргарита з переляку кинулася до неї, і Мері навіть звеліла посадити герцогиню і відчинити вікно. Але Луїза вже опанувала себе і заявила, що з нею все гаразд, але вона просить її величність відпустити її. Мері не заперечувала, зітхнувши вільніше, коли Луїза, а за нею французькі дами, вийшли. «Одразу стало легше дихати», – зауважила Гілфорд, і кинувшись до Мері, почала розправляти складки її одягу, оскільки вважала, що ці французькі ляльки нічого дала до зробити так і не змогли. Англійські дами в Мері теж розвеселилися. А маленька Анна так схоже скопіювала, як схопилася за горло і захиталася Луїза, що всі розсміялися і тільки поважна герцогиня Норфолк зауважила, що не варто було їм загострювати і без того натягнуті стосунки між англійським почтом і французьким панством. «Нічого», – відмахнулася леді Гілфорд, – «ми ж під захистом самої королеви». Але Мері ще потрібно було навчитися бути королевою в цій країні, і чвари, що постійно виникали між її співвітчизниками новими підданими не могли не хвилювати її. Людина, прислана герцогом, провела її у віддалене крило замку, де у внутрішньому Клуа-Трі Франциск Анголемський влаштував для неї і для всіх, кого не привабив денний сон, а такими була більшість молодих придворних, захоплююче видовище. Видовище призначалося не для людей зі слабкими нервами. В обмеженому просторі левиць кували бика. Бик був величезний, справжній дикий тур, і трьом левицям, яких випустили на нього, було нелегко. Бик спритно ухилявся, підставляючи роги. Ревіви бився, коли то одному, то іншому хижаку вдавалося скочити йому на спину. На його сірчаній шкурі вже проступила кров, коли він, зачепивши рогами одну з левиць, відкинув її так, що в тієї від удару об колону зламався хребет. Левиці, що залишилися, продовжували полювання, немов не помітивши, як лихо спіткало одну з них. Глядачі збуджено голосували. Деяким дамам зробилося зле. Клодія тремтіла і чіплялася за руку чоловіка, благаючи припинити це. Але Франциск навіть не глянув на неї. Він не зводив очей з королеви. Мері першої миті теж злякалася. Але потім видовище полонило її, навіть збудило. Очі її спалахнули, вона вчепилася в поручень, не в змозі відвести погляду від цієї жорстокої картини, що мимоволі перехоплювала подих.